Din folclorul maghiar Zâna din stejarul cu trei crenci A fost odată ca niciodată, peste șapte mări și șapte țări, un prinț care era fiul împăratului verde Fiind singur în palat, i s-a urât să stea pe acolo și a luat arma și s-a dus la vânătoare când a intrat în pădure, a zărit un iepuraș, pe care l-a ochit și voia să-l împuște să fie cu iertare, tinere prinț, fapta bună va fi răsplătită, cruță în viața Prințul a cruțat viața iepurelui și s-a dus mai departe, în timp ce iepurele a fugit cât a putut de repede După aceea, prințul a zărit o vulpe, iar vulpea i-a m Nu mă împușcat, tinere prinț, cruță-mă și fapta ta bună va fi răsplătită Prințul i-a cruzat viața și ei și s-a dus mai departe Apoi a dat de o căprioară Căprioara de asemenea i-a cruță în viața și vei avea parte de o soartă minunată Du-te în mijlocul pădurii Acolo vei găsi un stejar cu trei crenci Taie una dintre aceste crenci și în fața ta va apărea o zână Dar să duci niște apă cu tine va avea nevoie de ea Prințul, ajuns la stejar, a tăiat una dintre crengi și în fața lui a apărut o zână frumoasă Apă, apă te rog, striga ea Tânărul prinț vărsă toată apa pe jos, iar micuța zână pe loc și-a dat duhul N-a mai avut ce face decât să o ia în brațe și să o ducă acasă să o înmormânteze A trecut ceva vreme până s-a dus iar la vânătoare și s-a reîntâlnit cu vulpea Tinere prinț, pentru fapta ta cea bună am să-ți dau ceva în schimb Nu te în pădure, e o altă creangă din stejar Dar să duci cu tine apă, îți va fi de mare folos Prințul avea la el niște vin și s-a gândit că și vinul va fi bun A tăiat creanga și din ea a apărut o zână frumoasă A servit-o cu vin, dar ea totuși și-a dat duhul A luat-o în brațe, a dus-o acasă cu mare tristețe și apoi a îngropat-o după ce a jelit-o o vreme, s-a dus iar să vâneze în pădure Acolo s-a reîntâlnit cu iepurașul Tinere prinț, pentru faptata ta bună pe care ai făcut-o, am să-ți spun ceva Întâi vină cu mine și-ți arăt un pârâu cu apă proaspătă După aceea s-au dus la stejar Acum taie și creanga aceea Și din nou o zână frumoasă a apărut și a început să strige Apă, apă, altfel voi pieri Iepurașul a luat plosca, i-a dat-o zânei care a băut apa imediat și a rămas în viață Apoi a îngenuncheat în fața prințului mulțumindu-i că a eliberat-o din stejar Cei doi s-au îmbrățișat și s-au îndrăgostit unul de celălalt pe loc toți trei s-au îndreptat spre palatul prințului În drumul lor au ajuns la o fântână și s-au așezat lângă ea Zâna a grăit mi rușine să intru în palatul tău în veștimintele astea de zână Du-te înainte și trimite niște haine noi În apropiere era o salcie în care zâna s-a cățărat O vrăjitoare care trecea pe acolo după apă Uitându-se în fântână a văzut o zână frumoasă S-a tot holbat la ea, dar... Nevăzând pe nimeni în apă, într-un târziu și-a dat seama că de fapt zâna e în pom A chemat-o și-a întrebat-o ce făcea acolo țărată. Zâna i-a povestit totul de a fi rapăr Atunci vrăjitoarea a îmbrâncit-o pe zână și a aruncat-o în fântână Iar zâna s-a preschimbat într-un peștișor auriu Pe urmă vrăjitoarea s-a dus acasă după fica ei Pe care a pus-o să se cațere în salcea de lângă fântână Curând, prințul s-a întors cu veștimintele pentru zână L-a văzut pe iepura și l-a întrebat unde era zâna M-am dus până acasă să îmbuc ceva, iar când m-am întors, zâna era sus în copac Prințul s-a uitat în jur și imediat o zări pe fată în copac Coboară și îmbracă-ți veștimintele! Când a coborât din copac și a văzut fața fetei, prințul s-a speriat Pe cât a fost de frumoasă, pe atât era de urâtă acum Oh, prințul meu, razele soarelui mi-au distrus fața Tânărul prinț i-a dat apoi vești mintele, crezând că aceasta era zâna Apoi a dus-o în palatul său Într-o zi, vrăjitoarea a venit să-și vadă fica și i-a spus Am fost la fântână și acolo am văzut un peștișor auriu Acum prefăte bolnavă și spune prințului că numai atunci te vei vindeca dacă vei mânca peștișorul auriu Prințul ar fi făcut orice pentru ea Peștișorul Auriu a fost prins, gătit Iar după ce a mâncat din el, fata s-a vindecat Un sos din peștișor a căzut pe pământ Și din el a crescut un pom de măr de aur Care înflorea în fiecare seară și făcea mere până la amiază, Pe care zânele veneau să le culeagă seara Din nou vrăjitoarea a venit să-i vorbească ficei sale ce se petrece aici? Trebuie să faci ceva și să tai pomul acela, altfel se va afla că nu ești zâna Într-adevăr, împărăteasa i-a spus împăratului Pomul acela nu și are rostul, tai-l de acolo și să nu-l mai vedem niciodată În vecinătate locuia un om sărac El a fost cel care a tăiat pomul În timp ce tăia buștenii, o bucată a sărit din pom Iar omul a luat-o și a pus-o în buzunar, ducând-o acasă a doua zi, săracul și familia lui s-au dus să muncească pentru un împărat Au plecat de acasă de vreme și n-au mai apucat să măture sau să-și facă paturile Dar seara când s-au întors, au găsit casa curată și paturile făcute Se tot întrebau cine ar fi putut intra în casa lor să facă așa ceva În următoarea dimineață s-au dus din nou la muncă, dar fata săracului a rămas acasă, ascunsă a văzut-o pe zână ieșind din bucata de lemn și măturând prin casă Atunci fata săracului a apucat bucata de lemn pentru ca zâna să nu se mai poată întoarce în ea Și așa a fost prinsă zâna Pe urmă cele două fete s-au dus să muncească împreună la curtea împăratului Acolo pe rând toată lumea spunea povești Împăratul a întrebat-o pe zână, Tu de ce nu ne spui o poveste?" Ia spune, ce ai făcut și ai văzut în viața ta? A fost odată ca niciodată un prinț Într-o zi s-a dus la vânătoare și a întâlnit un iepuraș, o vulpe și o căprioară Eu sunt zâna pe care prințul a eliberat-o din stejar Prințul a îmbrățișat-o duios pe zână iar vrăjitoarea și fica ei au fost legate de coada unui cal și târâte prin tot regatul Iar cei doi au trăit fericiți până la adânci bătrâneți A dublat în limba română actorul Florian Silaghi Traducerea și adaptarea Marinela Maghiar Dublajul a fost realizat de zon studio Oradea